Gemacht ein gutes Geschäft, ein Kokutschke, hat der Tutor nicht aufgeheizt zu erzählen. Du lässt über deinen Kokutschke mit den Akrobaten und heisst besser dein Champagner auf Eis stellen, sagt der alte Mirkin, und sieh, ob das Zimmer ist schon frei. Welchen wünscht dir, Monopolke? Verständlich. Ein Puhrkellner ist ein weggelaufen Hausführend im Buffet und bald hat man die Gesellschaft auch ein eingeführt im ein Reutenkabinett, was es noch viel gewesen mit Rueich von fremden Männer und mit Parfumen von fremden Damen was der Tod hat geholfen zu vertreiben mit sein Servett. Ach, Gabriel Chaimowitsch, gedinkt dir jene Juren was es ungebräut geworden mit der Natschallstor vom Bahnministerium. Ach, ist das gewähne Zeit, wenn ihr und geheißen Natalia Stephanowna in einer Balle ungewärmten Schapaner hereinsetzen, nicht anders, nur in Baller hereinsetzen, hat er Tüte gesagt, überdecken dich den Tisch mit frischen Bedeckers. Wer hat dich gefragt, wo war, schreit auf ihm Gabriel. Was musst du mit der Zinkas, wenn du dir nicht erfährst? Nur no, der Tote hat schon gekannt, seine Gäste. Wusste mehr, sie haben geschrien auf ihn, als er so halten sein Meul und nicht pläutern, als mehr haben sie gewollt, als man so erzählen von seiner Gwuris. Oder damals, Gabriel Chamowitsch, wenn ihr er euch gegeben habt, das Mittag für den Vorsitzenden von der Bahnkommissie, Graf Karmin, denn ihr er euch geheißen, als nackete Französikerlach sollen bei denen die Gäste, Ich hab dachte, bei Vollen zu schweigen, verstanden. Hat Gavriel Kambowitsch gesucht in deinem Ton, welchen er benicht für seine ungestellte, und man hat ihm gefolgt. Seine gelbgraue Backenbart haben, haben, haben sich häufig gestellt, seine Prämen haben sich häufig gestellt und der zweite Prinis, wo seine gelenkgladek von beide Seiten von seinem Schrund, haben sich häufig beugen. Ich her da tut er gesucht, wer soll da In Scheungetun sind weiter die Gearbeiten schweigen. In Russland kann man nicht der Heid gar eine Scheufe tun. Man darf sich zuerst unschicken, um etwas durchzuführen. Als nicht, legen sie dir steineren Weg, hat der alte Mirken sich gewendet zu der Rummige, wie verantwortet sich für etwas. Verständlich, man hat gemüßt einmal ausdrücken, und er hat erzählt dir, du meinst es. Ach, Papuschka, Weiß er doch nicht, hat Nynitschka ihm zärtlich geglärt über seinen Backen mit der Nacken der Hand, wo sie hat es befreit hat von der Händschke. Und Mirkin hat sich gewundert, wie er so ist, sie hat es gewagt. Gavril Chemowitsch hat geschmeichelt in übergebeten dem tutelischen Balabus mit dem Wortbuffern, wo sie noch ein ungenömer Kompliment und Gedanken erfahren hat, Schmeichel. Derweil haben die Kellner gebracht dem Champagner, die gläser Früchten, die Früchten sinde gewen eus gebet, die Leiberlach von kleine Kinder in watterni Kestler, das frische Greens von Barnes und das räutliche Licht, was der Sohn hat bekuscht mit ihre Strahlen, hat darauf gescheint von de Fläumen in östlerische Persikis. Nañnečka, no, was sich gesetzt mit Gavrilcha Mavičen. auf der bequemen Kanabe hat mit ihrer dünnen Fingerlauch gesucht etwas zwischen die Frucht, ungenümmener Barne, erwegelegt, am Milchräum, er schmecktun und langweilig erwegelegt. Was willst du, Nienischka, hat er auch die Amerikaner gefragt. Gornisch, habe es ein narischer Verlang, noch Gornisch. Was ist das, so, Mädchen? Gedenken, Gott, so. Es hat sich mir verglöst, ich weiß nicht, wo es Nur no, wenn wir seinen durchgeführten, gefrorenen Newe und Wind in Schnee, habe ich habe es geklärt von Karschen. Gabriel Chemowitsch hat gegeben einen Wunsch zum Kellner und geheißen ein Reinrief in den Balabus. Wenn der mit Schreuten bespritzt der Tote hat sich gestellt vor Gabriel Chemowitsch und mit der ganzen Bereitigkeit ihm zu dienen, hat ihm der alte Mirka gesagt, »Sugner Alditschka«, Ist nicht möglich, irgend zwei Karschen zu bekommen? Gib noch ein Stück. Nicht möglich, Futterung, wie Gottes lieb, nicht möglich. Telegrafiert schon dreimal nach Nizza. Schickt Karschen, noch nicht reif geworden, in die Warenhäuser, hat man geantwortet. Klappt sich ein Herz rein, Bertute. Die suchst nicht gelingen? Guckt ihm und Gabriel Chemowitsch mit seiner aufgeholfenen Bremen. Papischka, wie er soll, kommt ihr das? Und es leunt sich. Außer nicht, hat Nynischka ihm beruhigt. Nein, Barne, Gavril Chamowitsch kann alles suchen auf mir, alles, was ihn will sich, klappt sich der Tüter in Brust. Er hat mich doch gekannt, wenn ich bin noch gewähnt, ein Schickingel in dem alten Geschäft. Und er ist doch mein Baller Teufel. Er hat doch mir das Geld ausgeborgt. das Geschäft aufzukäufen, wenn der alte Ballabuse gestorben. Er riefgekommen in die Kantor. Wie viel darfst du? Er säufeln, er säufeln. Geh zu der Kasse. Mir nicht gekannt und mir getreut. Und das Geld abgezahlt, bloß mit Getränken, mit Trinkgeld, bloß. Und tatsächlich ist Gabriel Chemowitsch. Und wegen dem habe ich euch geheißen, schweigen. Gehört? Gehört Gabriel Chemowitsch. Und doch suchst da liegen, du hast ja Karschen. Nur ein einziger Kerbel, ein Tod zu ein Stück 20 im Ganzen. Von Großwirt Boris noch mit der Woche zurückbestellt, du telegrafierst nach Monte Carlo und lass dir bringen Karschen auf den 22. Als nicht, weil ich von dir die heutige Schöne erlebe, um sein Bewillig zu lassen wissen vom Palaz, durch seine Sekretär. Gemeint, als er will, schicken er Kästerlechortsch. In Dusch schicken sie dir als Haarpapieren viel Watte, wer ein Kind dir eingewickelt, also soll sich nicht zukehlen. Im Ganzen erstick zwanzig. noch ne schrift geworn in de warmheiser schreiben sei na no, ich viel sei euch a we geben ich weiß als der firsch wird mich schlagen mit sein spitzrüt wird er mich durchschmeißen soll er schlagen ne skusche dir bin ich a dankschuldig mein baltseuwe ihr weiß er hat mir 30 tausend rubel geborgt zu kaufen die institutze und er hat mir recht mis gegent a jingel noch gewein als habe ich ihm zu verdanken der läuft Gavril Hamavich er geehrte haben zugeschien genau hab ich gesagt gey bringt de karschen der bärn hört sich verglüsch karschen im winter das sogen decker gavril hamavich er reusgenommen von sein bus im karschen a kleiner tetsperu und es gegen de ganze gesellschaft hat er mit sein goldenen bleifäder von der siegigkeit epis verzeichnet sagari »Vergessen ist, morgen aufzukommen zu mir in Kantor, äh der Kantor. Einer hat das Geister gerichtet. Ich habe ein bisschen mit dir überzureden«, hat der alte Mirkin plötzlich zu allem ins Bewunderung gesucht zu sein Sohn. Derweil ist der totische Balabusa weg und die Gesellschaft hat eine gewisse Zeit getrinkt Champagner und Schweigen. In einer Minute später hat er sich bewiesen, in seinen Händen hat der tote Getrugner ein größer Porzellane Schüssel voll mit weißem, unberührten Schnee und also wie auf lacheste Natur und wie sich zu reizen mit ihr, sind in den Schnee gelegen, ausgebildet, reute, fleischige Karschen. Jeder Karsch, Besonder, hat er ausgelacht mit seiner Frühling-Reutkeit von der winterdicken Weiskeit. Ich danke auch, Gabriel Chemowitsch, hat er tut er gesagt und gestellt dem Teller Karschen von Nienetschgen. Nienetsche hat genommen der Karsch, ihn zuerst übergewaschen in frischem Schnee, eingetünkt ihm in ihr Glühschampagne und erlangt Gavril Chamowitsch eine Mäulereine. Versucht, Papischke. Danach hat sie genommen dem Teller und zurück erlangt dem der steunten Tote. Nehmt es zu, behaltet es vor für einem Fürst, er schutt ihr heute. Was ist mir dir, Nienetschke, hat der alter Mirkin gefragt. Gornisch, Papischke. Zuerst hat sich mir es verglust. Ich habe gemeint, als man es nicht kriegen kann, gesehen, als man es kriegt, gelust sich es mir mehr nicht, hat sie zu ihm geschmeichelt mit ihren schwarzen Augen in seinen roten Brunnen rein. Nehmen Sie zu, hat der alter Befreund, dem tut er mit einer weißen Stimme. Papischke, weiß er doch nicht. hat Nynitschka gesucht zu melden, mit ihr kleinen Finger auf dem Maul, guckend ich mit ihren Augen nie in den Puhnen rein. Der Alter hat bald gemusst schmeicheln, also als der Tote hat schon gewagt, ihn zu fragen. Gavril Ramovich, Natascha Stövanovna, war willig dir zu losender Scheinen, sie geht euch, sagt sie sehen. Gut, hat der Alter gezeugen sein Wort. Kapitel Zwanzig Eine Peterburger Nacht. Mirken ist ausgekommen zu sitzen auf der zweiten Seite Tisch in einer Reihe mit dem Engländer. Er hat geschwiegen. Der Engländer hat sich ja umgerufen mit einer Worte oder zwei. Mirken hat aber wie auf Zellahaches kein Wort von sich nicht gekonnt herausgekommen. Er hat geguckt auf sein Futter und die ganze Weitkeit von seinem Gelegen zwischen ihm und seinem Futter durch seine kinderjungen hat sich wieder beneid er ist dus ot der breit beinige breit fleischiger mensch vorzitst du kegen der eberri mit sein karl mit sei zukünftig weib mit der mütter von seine zukünftige kinde wäre sehr er dus der mensch mit der rote lange backenfelder mit seine gespreite gelgrolere backenbeerd wasserdicke bläulige augen Der Eigentorberlach, wo es falte, wenn sie sich in alten Mirkensbunem, sehne dem Sohn Jo bekannt und es dämmt ihm, als er unter Scheich ist mit ihm. Aber der ganze starke, geschnittener Körper kommt ihm vor zum ersten Movie von einem fremden Mensch. Was hat er das getan die ganze Zeit, einer allein in Peterburg und seiner Familie? Mit wem ist er das gewähnt? Wer ist er? Wer kennt ihn? Nienitschke hat schon alles gewusst, wo sie sich dort unter Mirkens steif gepressten Hemd unter dem glanzenden, dicken, heuchen Steil und seinem. Sie hat plötzlich ausgestreckt zu ihm die Hand, eine Nackete, eine Bräune, eine Dienitschke von ihrem spitzigen Abolerois von über dem Tisch. Mit ihren erwäßen, dinnen Fingern ungeheubend ihm eine Röse geschaffen. »Komm da her, Sachariska, komm auch da her, lebe mir. Ich habe dich durch die ganze Nacht nicht gesehen. Es ist plötzlich übergegangen zu ihm, auf du, zum ersten Mal, Zeit zu erkennen sich. Und als sie wohl sich wohl allein gewöhnt, erschrocken davon, hat sie zugelegt, ich habe dich verbängt noch euch. Kommt da her zu mir, ich bete euch, auch du auf der Kanabe.« «Seid mir Moichu, Naoum, Grigorowitsch, wo sehr wir dort bleiben, allein.» Verschämterheit, geräutelterheit ist Mirkin herübergegangen zu ihr und abwegesetzt sich neben mir auf der zweiten Seite von seinem Futter. Nienetschke ist schon gewähnt in ihrer besten Stimmung nach dem Puh gläselig Champagne. Sie hat genommen ihr Glüsse und erlangt Mirkin in den Mäuler ein. Mirkin hat er Schluck gegeben, in de selbe kloß dann noch der lang sein futter und dann noch hat er lang getrunken also ich weiß ich eure beidens gedanken hat sie geschmeichelt in einer auflegende kierhand auf milken saxel hat sie durchgefährt mit ihre finger über seine geworden weiß der gavriel gavrovic a sacharaska ist ein sehr großer freund mit mein mamme kennt mit olga michailowna aber ein solcher großer Freund, als oftmals bin ich eifersüchtig auf hier. Ja, ich sage es offen. Und ich habe meine, als zuerst hat sich Sachariska verliebt in Mameschen und er ist danach in mir. Nicht wahr Sachariska, das zeigt euch heute. Ja, ich habe Olga Michalowna sehr gern und ich achte sie sehr, sagt Mirka mit der Schmeichung. Auf Olga Michalowna, mane noch reifersichtig sein sagt der Vater aber ich bin gar nicht scheifersichtig ich lacht nicht Verkehr ich bin sehr glücklich was du sagst garschen hast da so lieb mein mamen du smart mir nur zu dir neint da besuche dicher alsoit also sie sagen also wie zu nam grigorowitsch nam grigorowitsch Ohrage vet euch noch Mammeschen in der Fah habe ich immer euch sehr gern streckt sie euch zum Engländere bei der Hand ich weiß nicht ich habe a schwachkeit zu alle wo schon haben a schwachkeit zu Mammeschen und ich weiß nicht ob das es nicht gewend ist bei von unser ganzen verknassen sich alles sind ein bissel geniert geworden von jenichs gesreit ein stiller das ereingetreten Nur die Peinlichkeit von der Stillkeit ist bald verschwunden, wenn es so wäre, seinen schmuck geschnitzten Käppel, hereingesteckt zwischen den Feuerhangen, wo sie umgehungen über den Eingangstier vom rechten Kabinett und gefragt mit einer neustressierten russischen Aussprache. »Nina Salomanovna, da läuft er nicht der Einzige mit Seier. Du sind hier, Boris Abramowitsch, kommt noch herein.« als eine dörf kirchmeis tatermeis in neuch kabarettenmeis verschieden seinen de meis also wie ambersche seinen den stutzis welche sei bewöhnen die kabarettenmeis ist eine einsame in der großgart einfach holnte in der welt von realität aus der welt von alle ebricke meis von der ganzen meisenwelt doch er hat einen durst welchen keiner kann keimen stellen Also siehst du in dieser so uren Welt, ist nahrisch gemeint, in der Landlos und guckendig auf ihre geputzten Nägel sucht sie an der Leisung für ihre tragischen Ir in ein großes Wort, in ein neues Wort, was so auch kommen und befreien die Welt von ihrer Gefangenheit. Die Welt versteht sich der meisten Welt und das Wort ein neuer Weg in der Kunst, ein Ausdruck von neuen Formen und ein nahes Gewicht von Inhalt. Und so wie die Kabarettenmäus, kaum noch gefühlt ein Getränk von ihrer durstigen Stimme, in abstrakten Formen, da war sie die Welt der Leisung durch den Tanz, wo sie es noch ihr meinen genug der passendste Ausdruck von dem Ritten von modernen Menschen. Agave zieht sie euch durch den Tanz, wo sie hat geholfen mit ihrer ästhetischen Essayin populär zu machen in den Päderburger Salonen, ihr bittliche Juni. Nur auch so wie das große Tanzwort kommt nicht, in welchen es soll sich trug und das Geschrei in, von unserer so Zeit, weil sie sich auch nicht mit uns gedrückt, hat sie sich weggeworfen. Das Weggeworfen ist bestanden, voll liegen ganzen Tag auf ihr Gelegen und elektrieren sich mit der griechischen Bibel und pornografischen Fotografien was gute Freundschaften aufgenommen bei eigener Erfahrung in der Nacht verbringen in den Salonen von der Mien von Sofia Akadievna, in welches waren gegeben private Vorstellungen. Das Ikara wegwerfen sich bei Städtobern dem, was die ästhetische Mäuse verbringt ganze Nächtenkabarett von Tanke und sucht der Heilung für ihr verduschtene Schummel, in die Parfummen von schönen Damen und geschenkten Sekt und euch entspielen sich mit derweil noch leidig ständige Subretten und sind keine Mädels. Die Kabarettenmäus ist nicht kein anderer, nur wie der berühmte Tanzkritiker Boris Abramowitsch-Levinstein. Wenn das hat man das Ausgeschnitt-Pornum hat, hat es daran geguckt, man versteffelig durch die Vorhänge bei der Tür vom Reutenkabinett. Er hat sich vorgestellt von der Gesellschaft in seiner ganzen Persönlichkeit, ein Heucher, ein Tarrer und ein Ausgezerrter, wie ausgeschnitten von Holz, in einer schwarzen Surdut mit einer schwarzen Fessel von einer protestantischen Galler, verknöppelt bis er rauf zum Samikolner, eine eigene Maniere, solche. Er verbeugt sich artig und geriert, und in einer Salon-Manager wart geduldig, ein bisschen weit neben ihm sitzen und beugt sich ein Ripper an der halber Figur zum Küchen Jena Salomonovnas ausgestreckt weiß Händen. Verbenkt sich noch ein Menschen in der Sakara, was heißt Peterburg. Ihr wird mein Meuchel sein, wo sich auf sich geraten wird zu euch. Geherbt von Sophia Akadjevnen, als ihr gefühlt sich da. Die Herren wollen doch mir Meuchel sein, meine Freiheit. Aber Boris Abramowitsch, mir haben gebengt noch reicht. Setz dich na. Ich bi der. Du sind in alle unsereke. Mein Pappeske Gavril Khamowitsch, das ist mein Grossen und Naumen kennt er doch. Ihre kümmt doch in sehr zu nets und er kümmt doch in sehr eine richtige Menet. Mir führen da Gespräch in velgneer kanten sehr parlernen. Mir ga Noch ein Wort, Meister. Der alte Mirkin hat viele Aufgeben seiner hohen Bremen über seinen Stern bei Nienetschkes Fährte. Man hat gesehen, dass es gefällt ihm gefällt, wo sie Zitereien ab wildfremden, in dem intimen Familiengespräch. Aber Nienetschke hat ihm schon gewusst, wie zu zäumen, und mit ihrer kalten Fingerlacht hat sie ihm ausgegleicht die Kneitchen über den Stern. Boris Abramowitsch ist doch ein eigener Mensch. Wir können für ihn ganz frei reden, und er ist doch ein Saakluge. Er wird im Hören bald, Papischke, hat sie wie gewollt erinnert lassen das Gespräch auf einem niedrigen Ton. Wie ihr Instinkt hat er diktiert, als ob er mir will, und los ist ein Passag, wenn er quetscht zu viel beim Bäuch. Wir sind alle neigierig zu hören, was ihre darüber zu suchen, wendet sich zu Boris Abramowitschen. Wir reden wegen der Spuche, Gefühlen. Was ist der Spuche, Boris Abramowitsch? Der erklärt uns. Der Spuche, der Spuche, zieht Boris Abramowitsch zwei Finger in der linken Hand. Der Spuche ist Materie. Der Mitglied ist die Form, geknoten von der Materie. Und also man verliebt sich in der Muschel. Und wo verliebt man sich, Boris Abramowitsch, in der Materie oder in der Form? Fragt Nienetschke. Form ändert sich. Materie ist ständig. Liebe ist elementar, sexuell. Das Elementare in Menschen ist das Ständige, nicht das Durchgeindige. Man verliebt sich nicht in Äußerliches, nur in Blut, in Rasse. In der Materie Zuerst Haben Mädel Chasnegat In Scheiwitter rein In der Nuch zu der Maschbuche Erst gut zum Letzten In unserer dekadentischen Zeit Zum Einzelnen Weißt du, wie er sei Jägerschappen wilde Chais Sei küschen von sei herein In die Fangstangen Wo sei leigen Eusfer sei Durch sexuellen Geschmack Von seirem Minim Der Mensch werd euch also ihrem gefangen. Jeder mi Spuche hat ihr eigenen Spuche Geschmack. Ich wollt gesucht sexuellen Geschmack, als sich soll sich da Leuten frei äußern. Nur Papische hat ihr geheiert, Duses Boris Abramovich, auf feier gesund trinkt Boris Abramovich. Und persoi noch euch nur kommt es, als wenn ich hab sich verliebt in Sagare Gavrilovichen. wollte ich schon im Bedard einseitig verlieben sich in sein Pappischge hat nie nicht gelacht ich muß ich da gemüde sein als ich hab am Tage sehr gährend dem Pappischge hat sie gesagt unspeiernde Girkopp auf dem alten Sproß der Rauter der Kirschgegeben ist steiern und gesagt ganz auf fallen bei der Seite in dem hat sich der Tier Leuchttauf gegeben und der toterische balabos hat eingelost natalias da favanovna im liturgischen musikbegleiter Natalia Stefanovna ist nicht gewähnt kein Zigeinerin. Sie ist gewähnt ein Armänerin mit semitischer Größe, lebendiger Eugen, welcher umgehalten sich dem ganzen Zar und Leid, wo sie ihr Volk ist ausgestanden von Unterdrückung und Verschlaffung. Sie ist schönig gewähnt in ihrer ersten Jugend, eine frohende Ferziger, eine fleischige, eine dickliche. Ihre pechschwarze Hohen sind gewähnt verkämmt, schrönt glattig, mit der größten geflochtenen Koks von hinten, und leuten still von der Spanische zu Geinerin, hat sie getrunken, ein größten Kamm in ihre Hoh, und ein reingesetzter Hoh unter dem Kamm reute nägerlich Blumen. Zuerst, als sie untersehen, ihr gut bekannten Gavril Chaimovic, hat sie ihm gewollt, an den Kriegen zu laufen, Mit ihren fleischigen, ausgestreckten Urms, welche haben sich herausgenommen von den langen Fränzen von ihrem spanischen Krempweißen Tuch, welche so darum genommen ihren kehrendigen Gut erhalten im Körper, trotz dem räuschigen Nachtleben. Noch ist es genug für einen einigernsten Blick von alten Mirkens aufgehäubene Bremen, als er soll zäumen ihre Tritt und ihre Dämonen erstellen. Sie ist geblieben stehen von der Weidens, mit einem verlorenen, verlegenen Schmeichel auf ihren Lippen und leicht sich verbeugen hinter ihrem Begleiter, dem jüdischen Zigeinerspieler, auf der Mandoline. Der Begleiter hat genügend Grimplen auf der Mandoline und Natalia Stefanowna hat mit einer trückenden, anständigen, noch geschäftsmäßigen Minden ungeheuer zu singen ihre Zigeinerscher Mansen. Ihre Stimme, gott's halb vertrunken von Alkohol, hat geharrt und sich rierendig zu so einer Legisches. Sie hat gesungen sehr gefühlvoll und sich allein übergenommen mit dem Geurruf und den verlorenen Helden zu gehen, Kosaken mit den verfallenen Mädchen von Liebe, Zorn und Eifersicht, mit welchen es wimmeln, die romantischste ghanische Romanen. Und wie auf jeden russischen Menschen haben die Zigeunerschlieder gehabt euch sehrer Wirkung aus der kleiner Gesellschaft der Champagner die Zigeunerschlieder und Bols a vermochtes Kliggerait haben ihnen insgen reingebracht in einer bänkedicken Stimmung eine Stimmung von Kabarett tragisch ist sie dank gespart ihr Keppel auf sich ausgesprus und spielend sich mit seine Finger hat sie mitgebrummt nach der singen noch einmal Noch viel, viel Mal. Plötzlich hat sie sich umgerufen zum alten der Stil. Gavril Kramowitsch, schick da er weg, die Sängerin. Ich bete, wir wollen sein allein mit eigenem. Gavril Kramowitsch hat gegeben der Sängerin, was er hat ihr gewollt geben, und gesagt mit der Schmeichung, der Barne will sich nicht mehr. Die Barne hat ihre Stimmung gegeben. Nun geht ihr Nataschka. an anderschwohl vermires verbessern ich hab euch am morgen gehabt meine stimmigen hein aber da sich zu passen zu andere od natalie gesucht ohne sie da weggegangen aber leidigte ninitschkin es um angenehm geworden ich weiß es von fuss ich kann nicht gleichgültig äußern zu keiner gelede sei weg mir zu viel läuf wie so ordner bist gemund In der Nacht hat sie zugelegt, wie versichert. Es ist, wie ich wollte, was sie etwas mehr hat. Nienitschke hat genommen ihr Champagnergloss in Hand rein, gehalten dem Rand zu ihrer kleinen Lippen und gesucht halb wie in Spass, halb in Nährens, lachendig einseitig zu beide. Ich zum Futter, ich zum Sinn. Wie nur sie allein hat es gekannt. Ich werde mich davon gut halten. Verwusst, Nina Salomanovna, hat der Alter gefragt. Ich weiß nicht, was ich will tun, aber oftmals habe ich mehr von sich allein. Es ist wie ich, ich kann sich allein nicht. Ich weiß nicht, was ich will tun morgen. Er hört, auch nämlich, wenn ich bin gewesen, wenn ich in diesem Moment bei Sofia Akadövne bin, ihr bedarf das Badeuren, sag Arischka, wo sie hat mich dort alleine hingeschickt hat. »Interessant gewesen, der Oven, sehr interessant. Ich hoffe, dass von Heint Molon wird er mich in den Schloss mehr gehen, hat sie gesagt zu ihr Haus, und ich ging mit den Fingern. Habe ich dort nun getroffen auf einen Menschen, eine Frau als solche. Viele interessante Menschen gewesen dort auf dem Oven. Nicht wahr, Boris Abramowitsch. Habe ich dort umgetroffen auf ein paar Sachen, hat sie mir erzählt, nur wegen dem Peuro, wo sie sitzt, also ein populärer in der Peterburger Salone. Zuerst habe ich es nicht gekonnt zu verstehen, wie es er so können intelligenten, aristokratischen, kulturellen Frauen sein zusammen mit Poetis, Chamques und gar nicht eifersüchtig sein, einer auf der andere. So haben sich gut lieb eine der andere und die Reiche lernen sich von der Proste, wo es mehr Gräber und Proste zu sein. Keine ja. Zugefallen, dem Poeru, als er vorher vollsett so zusammengegleit in nein heilig feier dann noch hat sie mir erklärt die person dem ihnen soll sie sagen sie hat mir gegeben zu verstehen dem tarn darin und ich mir sagen als es ist nicht durchgegangen bei mir ohne interesse warum noch allem weiß doch der teil wo wenn man seine dusser seliges der räulem ist still geworden afile boris abramovic Nineschka hat sich umgekickt auf ihren Hüssen und plötzlich, wie sie wollte sich da unten etwas, also wie sich allein zu verändern, ist sie etwas weiß geworden und wendend sich zum alten Mirkin hat sie gesagt nach weinendigem Ton. Gavril Chaimovic, ich habe ihm schon gesagt, dem Zacharischken, und ich sage ihm noch einmal, es ist eine Gemeinheit, also Menschen sind so anständig für Zacharischka. er verschämt mir ständig in der mund mir ständig wie sündig bin nein nein sag harischke wendet sich plötzlich zu ihr gossen ich binisch fein interessiert geworden in dem peuro na was hat mir wirklich verwundert es sucht sie zu der ganzen gesellschaft wo sich bin ich aufgebracht geworden der rebe was es hat mich nicht ungehabt gar nägel bei dem mal no Nur Halmen bin ich doch seit so'sogem moralischer Mensch hat sacharisch gemeinter Fälle, als ich bin verdorben. Was meint ihr wegen dem Boris Abramovich Fschepetitsch, jungen Ayaballerentikfort? In Russland, meine teiere zwischen russische Menschen, hat Boris Abramowitsch Genoß im Bannetz seine vertränkte leben herrscht a ganz andere sort moral wie in aller andere teilen von der welt ich fall sicher viele der leipze sagen a herrerre sort moral nicht der egoistische wo steht auf der wach als scheumer von eigentum Nur ich fall sicher euch getrickt a kollektiver moral es ist der moral von einer bespooge nicht von einem einzelnen menschen Es ist ja so zu sagen, wir alle. Wir leben noch in einer friedlichen Säderäule oder scheinen in einer späteren, in einer kollektiven Wissen, wie es auch darum gemüßt herrschen, wenn Schwertum haben regiert in der Zeit von der Durch dem Mutertum. Durch den existiert nicht bei uns keine Privatlichkeit. Hat jemand bemerkt, dass bei uns es nicht so kein Behalten ist? Ganz Russland ist, ist wie ein großes Botheus. In Europa schämt sich ein Mensch von dem anderen mit seiner Nacketkeit. Bei uns haben wir eine besondere Anuhe, wenn wir können sich weisen, einer dem anderen ein Nacketer. Und so wie es ist äußerlich, so ist euch innerlich. Nicht nur kann ein russischer Mensch nicht halten kann so, Na no, er hat der Pesab er besonders vergeniegen, als er hat empfuß sich müde zu sein und verwehmen es er wader zu sein sich. In Tamma hat er schon gonnisch auf sein Gewissen. Trachter ist nicht gesteigenen ist geflogene sind. Aber er soll sich nur hoben empuß mis wader zu sein. Empuß beweist duß, duß beweist das als der russische Mensch kann noch ne schreiben allein mit seinem eigenen Ehr. in seinem eigenen welt der russische mensch wie kein andere bedarf um des geweb von kollektivismus als der natürliche form von seinem leben nicht nur in sozialen unionen wie wir es leben bei uns de peurem nun noch viel mehr bei um da verhoben dem kollektivismus in sein intim eigenleben. Er hat meure zu sein allein mit sich. Er misshuben in sich sein Mitmensch. Ganz Russland ist verbridert und verschwestert. Nicht guckendig, wo es bei uns sind in Öfscher die soziale Schichten viel boleter und tiefer gegruben, wie in allen anderen Ländern, sondern ob er nur die Grieber von Uvnov in weltlichen Grieber. Derreicher Mensch vergind sich drei מול התuk, vodke, anstatt wo es der Urmeh, nor aimul. Aber inallach, in Charakter, in der Neshumme, is noch Russland ein Kollektiv im Masse. Durch dem, do stelen sich mit Zind, mit Mitzwes, mit Enti, mit Zachen, mit ein Wort mit der Neshumme. Escha bei andere Völker ist das soziale Leben gekümmert durch Zugewohnheit und Neid. Beim Russischen ist es gewen anatur an bei der Finnish, als sei es ist Luft und Speis. Die Werter sind gekeim bei ihm mit Impet, wer wolse von sich heraus geworfen. Und dabei aber hat er es gemacht, das sei wie es woltem als gewen langwald er ich. A viele sanne eigene kliege Werter. Das ist Boris Abramowitsch, hat nachher Moninetschka ausgerufen. Papischke, hat ihr schon gehört, dasselches? Auf eier Wohl, trinkt mit mir. Aber jedes Volk, wo sie stolz auf seine besonderen Eigenschaften, klärt das euch für sich. Bei uns auf der Fakultät haben wir gehört, dass er war ein Zinist. alle eire eusführingin vor sehr het gemacht da vom russischen volk war sabramovic hat er gemacht gebracht als raie aus dem jidischen volk in seiner getarze gesprechen vor sehr wird gefiert mit mir zu gewinnen mir für seine ideen rief sich und da jünger mirken er wuß meinte es ist dake zu einer große einlichkeit in der hinsecht zwischen dem russischen und jidischen volk in dem beschützigen Leben, in der Zusammengeknüpft geht. Jedes Volk, wo es ist durchgegangen ist, eine leidendige Geschichte, hat die Eigenschaft von Friederlichkeit. Nur mit dem Unterschied, wo es der russische Mensch hat gern, sich zu teilen mit seinen Chawas in Averis, wo sie es erst begangen ist, hat der Jid nur lieb zu teilen mit den anderen seinen Mitzwiss. Aber wer ist, behält er, oder er ist ein guter Wattel. Das kommt davon, was der russische Mensch hat, lieb zu haben, aber schwer gewissen. Ohne Päckle wäre es, kann er sich gar nicht schriegen. Und wenn er sich nicht begeistert, trägt er sich allein alles auf sich. Aber er nimmt sich mit keinem Zeichen auf den Sternen. Der Jid verkehrt, hat lieb zu haben, ein reingewissen, ständig zu sein, ausgehebt. In dem besteht die ganze Hittigkeit von Jidern, ständig zu halten, ein reines Konten in seinen Büchern. Wer wollte sich gerechnet, jeder, irgendwann, auf ihre Wissen, und mehrere, noch ob die in die gemeinste Verbrechens, wird er schon wissen, dass er zu Kaschern passiert, also es wird er ausgegeben, mit ein Mitzwelle. Anisch wird er gohr gott nemmene Schütfüßerein, also wie es ist gewei mit dem Patriarch Jakif. Wenn er gohr, wollt obgeteen loven in dus, wos Jakif hat getun, chotscht ein Fakt mit die Steckerlach beim Wasser, wollt er sich lach kolla buches gehalten verarschuldigen. Jakif hat gohr dofin gemacht am Mitzwelle, verweib, verdi kinderlach, Der Jid kann seine tuttägliche, egoistische, rein bräutische Interessen verwandeln in Heiligkeiten. Du sollt er mir machen sein, für die Reit, es ist jüdische Hüttlichkeit. Herabgerät von der Natschumme, Boris Abramowitsch, streckt uns zu ihm Nienetschka ihr Hand von über den Tisch. Ich habe oft nur geklärt wegen dir, als er nicht nur Menschen, wo sie mögen obtehen, Nach Wussfahrer Gemeinheiten kommen in Besaia Reus die Verbrechens heuleleuchtendige Mitzwiss, mit Strahlen bekranzt. Und verkehrt wieder, sondern nur solche, wenn sie so nach oben die reinste Gewohn ist, wo seitdem kommt der Reus an der Weile. Und nimmt mich, Le Muschel, was ich soll nicht wollen tun, und er geht an anständiger Sache. Kommt er beständig an Reus auf ihn, als solches, wo es los nicht der Nucht des Gewissen riehen. Und ich suche euch, in der Hinsicht habe ich Feinde jeden. Es ist eine Gemeinheit und eine Niederkräftigkeit, ständig gerecht zu sein. Bin ich schon glücklicher, als ich bin als Indiker, wie alle Gäume sind. Und euch Papischke ist in der Hinsicht gar nicht kein Jede. Er hat euch lieber ein bisschen zu trugen auf dem Gewissen, nicht von euch Papischke, wenn sie sich zu melden. Und nein, Gregorowitsch, hat euch etwas auf sein Gewissen. Oh, ich weiss es. Nur, no, oh, der, weiss ihr auf ihr Hüssen, ist ganz naiv, ständig rein wie ein Teuf. Ich weiss gar nicht, wie ich will, bei seiner Zeit, können und bleiben mein Leben. Nur, no, es ändert sich, Gott sei Dank. Ja, Sakhariska, komm, lass mal euch trinken von Sakhariska's sündigen Gedanken. Das magdem ma so i nenn zu mir. Trink's sag Hareske, da langt sem dem Champagner kost zumol, va deine sind. Mir wern sich meen, as sei son sain Fuß mehr, no do solts dann noch a rote Ruben Medaille, sogt der alte Mirkin. In der Tier hat sich gehärt a klapp, und wieder ist die Gesellschaft gestärbt geboren, zwischen der aufgespreite Vorhangen hat sich beiz in der Reihe eine heute, schlanke blonde Frau mit weißen Reusen in ihre Ohren ihre goldenen Haare haben sich seitoys von dem langen belebten Ufen da beso frei gemacht von der Frisur und gehaben sich zu zulassen wie ein wind bols geblosen seid ausgestreckt von der weiten nach ihre weiße lange hand von ihrer fixchen Ballerina reus mit der große reusencap auch gerungen mit der melodische Stimme. Sam mir hochni neckam mein Freikait, no geheert, als du bist du mit ein Kussen, hab ich sich nicht gekannt einhalten, as ich soll dich nicht küssen in Gratulation dir. Ach, Sofia Kadjevne, ihr sind do, hat sich nie nicht aufgehabt und sie ran entgegengekimmen. Die Frauen haben sich herzigen lang zu küsst. Der läuft mir recht vorzustellen. »Gavril Chaimovic Mirkin, mein Papischke. Zachary Gavrilovic Mirkin, mein Chusen. Und nach dem Grigorowitsch Rasmin Gräfin Arbusov, Sofja Kadebner.« Die Herren sind gestanden und geschweigen. Gesch »Nein, ich will nicht sehen. Seid mir alle gesinnt in Glicklach. Ich hab nur gewollt, mit ihr zu küschen, sehe ich nicht mehr.« Seit Meuchu hat die Greifen gesucht und sie hat der Blick geworfen auf die Männer und sich länger aufgestellt mit ihren großen, treurigen Augen auf Sacharin, wie sie wollte im Gewalt durch den Augenblick kennenlernen. Der Graf, der sie gewartet auf ihr bei der Tiere in seinem Pelz schauen, hat gemischt reinkommen nach seinem Freund. Er ist gewöhnt ein er Jünger noch, ein er ruhiger, halbverschliffener mit mongolischen Augen. Seit moch'n mein Pels vor der Graf gesucht mit der bittel dicken schmeige geschluckt halt die hand von dem menne gesegen sich und genimme sein freunder nurmes er ja raus gefiert. Das ist die Gräfin nach Buzhof Sofija Kadewna hat da jungen Mirkena bes gefragt der steind. Ja, was wundert sie dich weil sie so jünken schein was sollst du gemeint als sie san alt weib hat ninetsche gefragt «Nein, ich wundere sich, ich wundere sich hat Mirken gesucht, wie für sich, wo sie ist so treurig, als ein weitig dicker Blick in ihre Augen, und ich hab gemeint, als sie ist dumm der Freiliche. Und wusste ich, kennst du das, als sie ist treurig?» fragt Nynitschke. In ihr Reden bleibt mir alle gesund und glücklich. Glückliche Menschen reden nicht so. Das ist wahr. »Es masken der Klüger Boris Abramowitsch. Ich weiß nicht, was mir vorstellt. Mir kommt vor, als ob sie wohl gestammt von Jiden. Nein, no, gewiss nicht,« fragt Zachary. »Du hast getroffen, sie ist doch kein Jüdischke. Nein, no, sie ist übergegangen auf Pravoslawie, weil sie keine Chancen haben vor ihrem Graf. Nein, no, wie er so ist, bist du bist gefallen auf den Gedanke. Nein, sie ist ein Jüdischke. Sie sieht doch gut aus, wie er selber hat.« ich weiß schwarz was es ist mir so eingefallen in ihre augen liegt der beser selchen seit mir aller gesunden kleckler hat mir genach einmal lieber graß hat der greifen wert da versier nur no sagarische der greifen hat auf dir seit da ist einen großen eindruck gemacht auf marmischken birken steifersüchtig aber auf der greifen weil er sein nei versüchtig besserer sei Hast du allein gesagt, Mädchen, als du willst, als eine Chare soll euch etwas geben auf dem Gewissen, hat der alte Mirkin gelacht. Nach einer, die haben noch Zeit gehabt, haben, sich zu befreien von der Greifenseindrücke, sind sie auch wieder überrascht geworden von einem anderen Besuch, ein klappender Tier, und zwei Diener vom Kabarett haben wir reingebracht als seltenen Größenkorb mit Reutereusen, wo sie haben im Köln der Schlepp. Hinter sie ist noch gegangen ein jünger Mann, ein Dara, ein Heucher, mit sehr scharf samitischen Aussagen, das hat sich am beulesten herausgewiesen in sein, ausgeschnittener, beinerdicker Nuss und ein, ein ruphängenderer Leib. Die Prozesse ist ungekommen von dem Tisch, wo die Diener haben wir weggestellt im Korb Blumen von Jinnitschgen und aufgetreten. Auf seinem Ort, von dem Buket, ist geblieben Stein, Der junge Mann, er hat sich verbeugen von Jinnitschken, von Gavril Chemowitsch und die zwei Ecken von seinem langen Frag haben sich verspreit. Er hat sich umgerufen in einem feierlichen Ton. Gavril Chemowitsch, der läuft mir auch zu gratulieren, so der freiliche Geschehnisch in einem Spuche. Der alte Mirkin hat gelassen, die ausgestreckte Hand von dem jungen Mann und gegeben einen starken Klimpern mit dem Tischglock. Und wenn der erschrockene, toterische Ballabus hat sich bewiesen in der Tür, hat sich der Alter umgeriefen in sehr ruhigen, geschäftlichen Torn. »Heiß deine Diener, als er soll einer Rüstung in dem Korb blumen nach dem Herr.« Und er hat da weggebeugend seinen Blick und ungeheben Reden zu dir beim Tisch. »Nu, wir wollen sich noch einmal begegnen, Gavril Reimowitsch«, hat gesagt der junge Mann, wo César Reus mit der Kopfschocken von einer freilich gemachten Schmeichel aus seiner kleinen Wohnzahler. Das ist Mischka Molodjec, erster Kombinator in der Residenz, der erklärt von der Gesellschaft seine Handlung der Alte. Er hat schon vermutlich Millionen verloren, »Und wird er selber kommen. Er sucht die Gelegenheit schon seit Jahren, ein er Reiz zu kommen mit uns in geschäftliche Verbindung gehen. Ich lasse mich da rein in die Kantor. Nun, es ist schon Zeit zu gehen. Seht euch aus, als man in diesem Saal gewollt worden ist, als wir gewinnen sich da.« Der Alter hat umgeklingen nach der Rechnung, und nachdem wir er übergelassen hat, der Dienerschaft erreichen, Trinkgeld, hat er unter dem tiefen Verbeugen sich und Götte wünschen von Ballabos und Dienstschaft geholfen Jenechken zu verlassen dem Kabarett. Zur kemme de Gaber zu der The von seiner Kabinett haben sie wieder ungetroffen a Gruppe junger Männer, wo haben sie geprüft vorstellendem Weg. Zwei zivil gekleidete junge Leit mit bändlichen Latzen von seiner Fräk und einige Offizieren in Uniformen. «Nuch allem sind es ja doch beiles ist. Alle sind es ja beiles ist. Wie sie wollen sich nicht verstellen in Fragen?» hat einer von den Zivilgekleideten gesucht und die übrigen haben gelacht mit der schickere Gelächte. Der alte Amerikan hat sich gemacht nicht heilendig. Er hat gehalten Jinnitschken fest in Tornorum und gesucht einen Weg, wie auszumäiden die schickere Gesellschaft. Nur Zachari hat sich abgestellt, bleich geworden und getrotten im Puhnerein dem jungen Mann, wo es so beleidigt. Wer hat es gesagt? Na, no, eid der Zachari hat noch Zeit gehabt, zu verwendigen dem Satz, hat er da viel wie eine starke Hand neben dem Ohren beim Ohren und schleppt ihn noch sich mit Energie. Eine gute Nacht, meine Herren, seid ihr so freundlich, Und geht der Weg, der Dame, hat sich umgerufen, der alte Märchen zu der schickeren Gesellschaft, mit der gutmütigen Schmeicherle. Von sich allein, wie instinktiv, haben sie aufgetrotten den Weg von Jinnetschgen, verbeugt sich, vergessen die Gefühle zu verwendigen, sah er Lachen. Was willst du, geschossen zu werden auf Nord, Jüngel? Wenn ich wollt, gewollt reagieren auf Schukurim... »Wollte ich die Sibirische Bahn nicht gewöhnt,« hat der Alter gesagt zum Sehen, wenn sie nach Hause gekommen sind. Auf der Gass hat sich aufgefrischt der Kühler mit reihtiger, frostiger Wind, wo es dort ständig als Seuweil noch ein ruhig Verstückten ist. Es hat nach Hause gesehen, tiefe Nacht, wie die Nacht voll sich erst umgefangen, konnte sich schon gewöhnt ganz spät auf dem Seige, keine Wurzeln, ist schon nicht gewesen, und die Sterne haben schon aufgehalten und verschwinden. Auch um die abwartenden Geschlittens von der Tür vom Kabarett hat sich zu neu geklebt die aromischen Ohren mit Bevölkerung von den Pettelburger Inseln. Sie haben abgewahrte Gäste, wo sie nach einem äußeren Restaurant gekommen sind, kann einer doof ist überkommen, als eine gewisse Mütter mit Kindern unter den Tieren bei den Brüsten, jüngliche Mädchen bei den Schürzen, halbnackte, alte Leute, mit wörwissen Fies haben sie getrottenen Schnee, gezittert von Köln, blusendick und heuchendickende Finger, Hotschte haben sich alle gehabt, auch umgeklicken, auch immer feiert, was der Ballabus vom Kabarett hat von dem Zweig gelöst Unsinn und Versehen. Der jünger Mirken, bleich, aufgeregt von der Szene, wo sie auch noch was übergelebt, hat noch ne Streit gehabt um neu zu neuf ze sammler seine kuschen da alter amerikan warten die götte schlittens von sardener ist gelaufen grüfen hat er klaule zerbissen zwischen seine zehn kickende götte uhre me um leitende kält stum gavriel gmovic gedenkten gott was ist geschehen merd gefakt echt zu beleidigend beim mirn haus ist der toterische ballabus im nur geke mit se läufende treußen zur die schlittenseus zu bomvan kornisches geschein wer sucht dass es das geschein na du hast se hundert drübel und se teil auf keulen versei do fravkovit von jena salomonowna halpen oder alter mirken herausnehmen drahnder der von sein brusttasch und da lang dem ballabus und weiß und dick auf der Uhr mit Weibern mit de Kinder. Der Weikeheim ist gegangenes Schweigen, hatste Peinlichkeit von dem unangenehmen Incident es viel gemildert und gelassen geworden durch dem alten Mirkes Verhalten sichen handeln. Doch ist der Weg geworden verbracht auf stillen Nachdenken. Na bei dem Teuer von Advokatshaus, wenn Jenitschka hat gewartet aufn Schweizer, ein sehr solere Effen. hat sie auch flinken Küsch gegeben mit ihr Gruß in, in sein Maul herein. Zum ersten Mal in sein Maul und gesucht mit der Schmeichu. In der Nachhalle gefällt mir eier Futter besser für euch. Kapitel 21 A Begegnis Zumorgens hat sich Mirken aufgehäuben in die ersten Schuhe in Fentuk. Er hat sich der Mond am Futter zunzig zu kommen in die Kantor herein. Eider ergeht zum berühmten Advokat. Es ist schon ein wenig spät und er hat sich geeilt mit dem Untin, genommen Erschlitten und verfuhren zum größten Bankhaus, auf Nevsky, wie sein Vater hat sein Kantor gehabt. Heute ist es ein wenig im Sofmärz und die Kälte hat den letzten Tag ein bisschen nachgelassen, hat sich mit einem Mann ein neuer Frost gemacht. Der Schnee auf dem Brug ist ausgedrückt geworden, hart und gekrischelt sich wie Fahrfug. »Menschen sind gelaufen über die Gassen mit verbundenen Euren, eingekortscht und geheucht sich in der Hände. In der Luft ist gestanden ein Nebel, wo sie gefreut worden waren und hat mit der verbleiert milchigen Wolken herumgehielt, ganz Peterburg. Der Himmel ist gewöhnt wie eine große gefreutene Scheibe, durch welche der Maluch im Meer sich heraufzuküchen auf der Erde umkommen ist.« der Sohn von Sottuch hat durch zufall von Zeit zu Zeit sich durchgerissen durch dem Nebel er sorgte vends so gefreut zu ihr Ort und sich nicht dikontrieren er soll sich gedacht als sie wird schon dort überbleiben als so gefreut in der Eibigkeitnerei das pankois von der firme mirken hat sich gefunden in einem von den neuen Nevski heiße Der schwarze Marmor hot so geglänzt vom frostigen Tei, was scho den bedeckt. Nach kaum is mir ken reingekommen in dem mächtige greußen Saalen, hot er mer ungenommen a Sach hitz von de viel Menschen Bewegungen, als es hot sich gedacht, als die Menschen Paaren von seer. Es sinde ken in a lange Zeit, bis mir hat im Zickel lassen zum Fote. Der Wartzimmer, was hat geführt zum Geschäftskabinett, ist gewähnt voll besetzt mit interessanten. Teil in Zivilkleider, Teil in Uniformen, Menschen mit wahnsinnig steifem Mindest und harten Kragens und neuer Uhren mit arbeitenden mit russischem schwarzem hemdlichen Stiefel. Frauen in ehesten schwarzen Frauen, In Tücher, Junge, Schäne und Ältere, Beamte mit Medaillen und mit dicken Portfällen in der Nurem, was haben gemacht, eine bräuchige Geminne, was man erlaubt, sich zu räumen von seiner sei teuer Zeit. Nur die zwei Schweizerinnen in bankischen Uniformen mit hohen gepützten Stiefeln haben energisch gegründet mit einer Recherin und mit einer leichten Schmeichel, was nur russische Leute können herausbringen von sich, Zurückgehalten dem Getränke von den Menschen, bei jedem ausgefragt wegen dem Charakter von seinem Visite, und aufgeführt die Wartendecke zu verschiedenen Departementen, von wo es die Letzte sind unzufrieden geblieben, nicht um die Gelegenheit zu sehen, dem Chef allein. Bei Freunden nicht zu stehren, eine wichtige Beratung. Es wird sich lang verziehen, wilt er sich wenden zum Sekretär Akim Stepanovic Mirkin war sehr selten bei Gericht sein Futterkantoor die Schweizer Nobber haben dem doch gekannt so haben gesucht zu der Läuben zu warten sie so werden sich bald beweisen die schwere der vom Futterskabinett also Kaufgeben an einem Markt finden angenehmen Sigareur mit der heimischen Warmkeit hat sich zuerst auch rausgerissen vom Kabinett, und danach hat sich bewiesen der kleine, blonder Vorsitzende Akimov, welchen Zachary hat erkennt von seinem Besuch beim Advokat und hinter ihm sein Futter's breite Figur und seine hohe, bassove Stimme, welche haben begleitet dem Senator bis zu dottieren. Vassili fährt Zachary Gavrilovic in Kabinett, hat er sich gewendet zu einem von den Schweizern. Ich komme weiter ein, hat er zugegeben zum Sehen. Nachdem wäre er dem Senator begleitet bis zu der Tee. Er hat sich herumgeguckt, herum auf die Wartendicke, welche haben sich aufgehäumt bei seiner Scheinen und gewendet sich zu sein mit seiner befehlenden Stimme, gemildert durch seine Artigkeit. ir er wird mir moyg gut sein meine herren es ist mir um möglichkeit recht zu sein ir er wird sich bedarfen wenden jeder zur sein abteilung zu so welche er bedarf sie haben instrukt zur sein an kiegende kemen mit wisse kenneno vacili wegen des penses führt zum sekretar er weiß bescheid gabriel ramovic ich hab so euch ein geschäft von erster wichtigkeit hat sich zugerissen zu ihm, ein schlanker, heuer Herr in einem steifen Kragen. Mit Geschäften wird er sich wenden in die richtige Abteilung. Ich bedoe, ich habe kein Zeit nicht, hat er alte Mirken gesucht mit der Schmeichel in seinem Backenbär und zugemachte Tiere hinter sich. Papischke, ist das nicht gewesen, Akimov, wo es nur was herausfundet? Staatsge Sowjetnik, Akimov? Ja, hat der Foto geöffnet von dem der steunten Sohn. Er einsteckte seine Gehle mit sommerflecklich besprinkelter Hände in die Seitengeschwindel von seinem breiten Sammeltner West, über welcher die Größekeit von seinem Zeiger hat sich gebombelt. Der Unterschriftfälscher, was tut er du bei dir? hat sich er gefragt. Unterschriftfälscher, und der alte Halt verkrimmt sein Oberstelig. Es ist, wie ihm rief der Sohn, und doch, nach allem, ist es Akimov, Senator, Vorsitzender von der Waldkonzertsitz, wirklicher Staatsgesowjetnik. Er ist gewähnt bei Solomon Osipowitschen mit seiner Essig, er hat ihm aber gewissene Tiere. Umsetzt hat er es getan, zu flink sich geeilt. Man bedarf nicht, dass er geschwind mich bitten. In Russland kann sich das alles mit treffen. Ihr Advokaten weiß nicht mehr, nur no ein Gesetz. Ob es ist verschrieben im Kodex, ist es ein Gesetz. Also nicht, nicht. Nein, mein Jüngel, Russland hat einander verständlich von Recht. Wie hat sich nicht ausgedrückt, der Boris Abramowitsch, dass in Russland ist ein anderer Begriff von Ethik und Moral. ein kluger Mensch oder Tanzkritiker. Man sieht gar nicht schon auf ihm. Und dasselbe ist euch mit Recht. Das, was bei anderen Völkern heißt, ein Verbrechen, ist es noch nicht kein Muss von Russland. Wir haben da ein Einsäge nicht mit Menschen, nicht mit dem Gesetz. Wie hat er sich ausgedrückt, der Tanzmeister? Eine Moral nicht von Einzelnen. nur von den ganzen Scheibet, auch oh, das ist euch mit Recht. Recht nicht von den Einzelnen, nur von den ganzen Spuren, von den Scheibet. Von der Kaste, von dem Klaas, meinst du Papischke. Oh, das reizt du schon wie ein Sozialist, und das habe ich Feind. Nicht der Fall, weil es ist eine Sozialistin, nur der Fall, weil es ein Willen aus seiner Doktrin ist, wie er ein Sozialistin ist, wie eine Maschinen zu passen von Deutschen, von Englischen oder von Russischen Menschen. Das deutsche Handel passt sich aber nicht für einen russischen Mensch. Wenn es wird einmal kommen an andere Gerechtigkeit, an soziale Gerechtigkeit, wie ich rufe der Sohn, wird es nicht werden, importieren zu uns von fremden Ländern, nur sie so wird auswachsen von der Tiefe nicht von der innerlichen russischen Schumme, Zugepasst, Lotte Charakter, Begriffen und eigene Müsse von Joche. Er sah eigene russische Frucht. Ich habe dich dir schon einmal gesagt, dass Russland ist noch nicht fertig ist. Der russische Mensch hält sich erst in einer Russchein. Der russische Mensch ist noch wackelndig. Heute kann er sein Millionär, ein Zare bei Medinis, ein größerer Seucher sein. ein größerer Gutbesitzer und zum Morgens ein Schicker an eine Vignatnik. Ohne richtige Sibbe. Er ist noch jünger, der russische Mensch, und wie ein Selchen bedarf man ihn behandeln, wie ein Kind, wie ein umschuldetes Kind, das weiß allein, dass es schlecht ist. Er hat sich nachher gewollt, an die Gegenstelle ein Schickere Menschen zu fahren, was er auch nicht beleidigt, tief beleidigt. Was wollte gewinnen, wenn ich schläppte ich nicht weg? Sein Kaffer wollte auch rausgehen mit dem Revolver und ich erschossen auf den Ort. Oft wollte man ihn bestrufen mit der heutigen Fahrt und oft war das auch nicht. Und ich bin sicher, dass mit dem, was ich auf seinem Gesuch gesagt habe, Gute Nacht, haben sie sich verschämt. Und heute hat er selber ein junger Mann, also es wird dem Wehr aufmerksam machen darauf, Er sehr hat verschämt Erhusen in der Gegenwart von seinem Kalle, Chochayit, wird ihm sein Gewissen peinigen und er wird bereit sein, zu kommen, zu laufen und dich rüberbeten. Übrigens, weißt du, wäre es uns nicht beleidigt, nicht kein anderer wie Erkümmers Sohn. Ich kenne ihn ganz gut, nicht einmal schon gewähnt bei mir Geld bogen. Erkümmers Sohn, schreit Heus Mirken, Und du hast den Futter gesucht auf ihn? Du sollst den er Tag gewinnen bei mir, der Futter seiner, mich überbeten. Ich weiß nicht, wer es hat ihm gesucht auf ihn, als wir auf den Nächten hatten, Unangelehmlichkeiten mit seinem Sohn. Der Sohn, sagt er, schämt sich die Augen zu weisen von mir und hat den Futter geschickt, als er soll mich überbeten. Er schon meinte, Als er hat es getan, soll ich etwas an Neues rechenen. Darf er, weil er bedarf, mein Teufel, ich bin überzeugt, das nicht. Als das Gewissen hat ihm getrieben. Und öfters haben ihm die Chafeiren allein aufmerksam gemacht, der Rolf später. Ich habe aber ja ausgenutzt die Gelegenheit und habe den Futter geborgt der Hunderttausend Rubbeln was Herr Roth bedarf gut machen die biecher auszugleichen ich weiß ich hab damit gehandelt sehr jedisch na no, ich hab sich nicht gekannt helfen du hat schon mei rassegarbeit die biecher auszugleichen leicht merken mildt ausgeträgt fausche unterschrift ich hab der reimer gesagt in russland ist nicht stück ein verbrechen »In Russland ist nur du ein Versehen, ein Tues. Und ich bin überzeugt, dass man wird es an so einen Ort euch aufpassen. Ich meine, in Häuf, die Bücher auszugleichen. Das ist keine falsche Unterschrift. Und er hat es ja nicht mehr von dir. Zuerst hat er sich gefängelt. Wie heißt, sagt er, ich bin gekommen, dich überbeten von meinem Sohns Grobkeit und du füllst mich mit der Täufe bezahlen? Das geht nicht. Das verschämt mich zu viel. Koch mit der Nemes gerät, weiß ich wirklich nicht, von wann das Geld zu nehmen. Im Ministerium finden wir schon alles ausgleichen. Der Prokuror hat gekriegt, aber fehlt der weil die Jella zu Rick hauten. Ja, Katarina Sabrowa hat sich der Zähren geworfen zu Defiz und das Speuro hat euch zu geholfen. ein eigener menschen bedarf meiner reuschel für der blote hat er gesucht gott hat geheißen nimm das geld heiß mir sei zurückgeben de becher ausgleichen und ich weiß es nicht schon um wann zu nehmen und du künnst mit einer offenen hand das ist so viel christlich hat er reus gerufen du weißt doch so dir as jeden sind der beste christen und ausgeschrieben dem check e beckels ist es nicht so er ein schlechtes Geschäft. Der Herr Kimhoff wird noch einmal zurückkommen. Er ist noch nicht verfallen. Ich bin Katrin, ich bin Ruchowna und ich bin Beurau. Und ein Mensch gedenkt länger an Teufel, was man tut ihm, wenn er ist gefallen, wenn er liegt in der Tiefen, nicht, wenn er steht in der Heuere. Noch dazu ein russischer Mensch. Ich der Läub mir zu zweifeln, adus es gewinn der Motiv von deinem Handeln, Papischke, hat Mirken gesucht. Der alte Mirken hat sich mit seinen beiden Händen gleichgemacht evanses, wie er wollte habe es auch aufgeschlingen dort, unter seiner Hand und ist gewollt, als er so wer bemerken. Äußerge zeugen sich die zwei langen Spitzen von seinem Backenbärd und öfters rick sich er wackelt gegeben in sein tiefer, bekäme, leider noch da steht ich bin a seucher ich hab meine prinzip in dem handel ich hab euch meine methoden ich schräm mich nicht mit sei sei haben mich gefeiert schon weit von mein da volk no du smu habet nicht geklärt deng sehr und ich glaub als du das, was mir haben wird verdieren deine kinder wenn er selge wellen sein steinreichler »No, hast du mir denn nicht am Mut erzählt, wegen einer Jeden, wo sie gekommen von Rom zu euch dort wegen ihrem Schuggen im Sinn? Mir hat er mir bis dort verschickt, auf 20 Jahre Arrestanz geraten. Ihr könnt sich nicht gar nicht geben. Dem Urteil hat er ausgegeben, das Kriegsgericht, und der Zar allein kann ihn nur no begnähtigen. Ihr habt euch keine Wehre, soll die Sache bringen für den Zar. nes war hat der alte merken über gebogen sich in sein breiten mechanenem tisch und mit dem massiven bronzenen papiermeßern hand geteilt zum sinn sei moi gu pappeskä sei moi gu ich hab gunnisch gemein beruhig sich beruhig sich ich weiß es hat der alte geschmärt ich hab wegen dem malem da zelt a kemoffen ich hab ihm geschildert dem jüdischen soldat Besser dem frommen Jäden in soldatsgekleider. Für seine Mone ist das Einzige, was er vermucht, um es gereicht für ihr sein Leben wegzugeben. Oh, gut zu haben meine Mone, hat er alter gekriegt von sich. Nun, was hat er gesucht, da er kommt? hat Mirka gefragt im Foto, umgeduldig. Gesucht? Geweint hat er, wie ein kleinkind geweint. Aufrichtig, er ist geweint. im Herzen sich geschluggen und geschworen sich, als das erste Mal, wenn man ihm zulassen zum Zahn, wird er sich werfen vor ihm zu den Füßen und nicht beten vor sich, noch vor dem jüdischen Soldat. Alles Ding will ich dem Badisch get erzählen. Und ich glaube ihm, und noch mehr, auch der jüdische Soldat wird der Reushelden akimachen, Der Zar wird sich zu weinen, wenn er wird erheirern und wird schon einseitig erkommen von euch begneitigen. Ihr kennt nicht den russischen Menschen. Du sind doch Kinder, sehr schlugen und weiss nicht, was was. Trinkt gut und weiss nicht, was was. Ihr wird man aber davon zustellen, dem Namen und Pog von Soldaten. Und ich tut, von wann ihr kommt, gerade ich soll es alles übergeben erkommen. Er erwartet noch die Tage zu wehren Zygelos zum Zar, wenn er wird nur die Bücher ausgleichen. Ich will euch los und wissen davon. Papischke hat Mirken ausgeschrieben wie Amur, wenn er es noch in Ekaterinburg gewähnt, wenn der Foto hat ihn plötzlich überrascht mit der Besuch. Also hat er sich nicht gewollt, waffen zu ihm. Und du hast dich nicht gewollt, schlugen vor der Beleidigung von der Schicker, Und bist weiss gewesen von sich, ob dich weggeschleppt, ein Duell? Seid, wie viele Gitter Sachen sind dafür rausgekommen von der nächtigen Beleidigung. Ein Mensch hat eine Rote gehabt, ein zweiter Mensch geraten wird geworden. Und dann jeder wird keine Freilache fahren nach Hause. Und ein kleiner Anders wird dich eingehört, zu beklagen, zu teuten, lacht der Pfote. »Du hast recht, Papischke«, hat Mirken gesagt, wie ein Jünger, wo sie mir lernt eine Lektion. »No, nicht wegen dem habe ich gewollt reden mit dir. Ich habe doch dir zu etwas gerufen. Ja, warte noch eine Minute. Setz dich, setz dich. Der Alter, der Weiler, ausgenommen in seiner Tatsbücher, ausgetunst ab, ein Schnee auf der Nuss und er reingetickt. Ja, wegen Jönitschken habe ich gewollt reden mit dir.« Willst es du oder refstal mal gehen wo ich bin schon heut fertig mit mein tugarbeit und danken Gott den besten tug vor lang lange zeit gerade wie der jede neue son weißt du was goh faud dein de mouten du hast noch nicht gegessen klingun ab du wirst heut nicht gem in euen fang ihr willt behaupt adis selbst ändern dein leben steigen wen dem will ich dacke dus reden mit dir um mir furen in ere paiske dort wird denns keiner ne stehern erstobell mir nur zusamen erbe furen zu olga michalowna ich wol gbot eus gfinde wie jenecka viel sich noch der nachtege um angenehmlichkeit kapitel 22 tate und son Als Tat und Sohn haben sich beide schon gehabt, bequem gemacht und ein Winkeltisch vom größten europäischen Saal, wo sie es noch zuliebte, frühe Schuhe in Kematlade gewesen, hat ein Futterungäuben zuerst in der Ton, wie er wohl zu sich allein gewesen geredet. Sie ist nicht kein einfach Mädel, den jenisch geredet, sehr ein Interessante, der Fahrer bei euch ein komplizierter Charakter, ein schweres Adatsch, wenn du willst mir morgen sein parn eustrick ich hab meuren mein so du musst dich vor paar bereiten dazu das heißt, du siehst du müßt unheim zu fahren goer ein ganz anderer art leiden wenn du willst ihr mann sein wenn du willst mit dir glücklich sein mir kennt geschwingen heiren die geschwegen ich kenn sich auf freuen ja sieh's nicht ganz einfache die mienicke sie ja aber da fa Ein außergewöhnlicher, interessanter, wahrer Mensch, mit der Gefühle von einem nechten russischen Mensch. Nein, schreckt sich nicht für ihre Werte. Ich weiß es, ihr kennt sich darauf. Mädels schreit, ein bisschen kockettet, weiberische kockettet. Aber in Tiefen, in Emessen, ist er ein herzlicher, ein guter, ein reiner Mensch. Nein, nein, wir schrecken gar nicht für ihre Werte. nur no, der Ziehen bedarf man sie. Jedes Weib bedarf man der Ziehen. Ein Weib nimmt man sich nicht auf Fertig. Und wegen dem Ort will ich reden mit dir reden. Du willst doch mir der Leuten reden. Red umgestört, Papischke. In einem Weg bin ich sehr glücklich, dass du hast dir ausgeklärt hast, dein Jinnitschke. Ich meine, du bist die Frau, Was du bedarst sit der goyt tekni ja, yo mind zone du bedarst mir soll der goy preisln du machst im eindruck wie du was gedenke schlupfen saam neue batterei mit dein gymnasium universitat mit dein etlichen zwanzig jorcken leben bist du noch nischter aus gekimmel von dein dinklschen kohlen ich weiß ich weiß du bist mein schön Deine Erziehung, dein ständig Alleinsein, ohne Familie. Das ist meine Schuld. Nur Zeit, Zachari, eine Räustigung für die Kinder sich erläutert. Zeit wäre ein Mann, ein Mann mit einem eigenen Willen, mit einem starken Willen, mit einem Verlangen, nicht allem zu kicken in die Augen rein. Du überleicht dich nicht auf mir, wo sie zu dir so frei sind. Nein, nein, sagt Mirkin, dieselbe Werte Auch die Punkte dasselbe werden, hat mir gesagt Olga Michalowna. Auch sie hat er euch dasselbe gesagt. Bin ich zufrieden. Du musst dich nehmen in die Hände dran. Ich will als mein Sinn so sein, ein starker, selbstständiger Mensch. In deren Sicht, meine ich, wird dir Nina Salominovna sehr viel helfen. Sie will dir auch sozusagen mitreisen mit sich und ich bin zufrieden. Und e nach dir noch, Papischke, was bei dir denn solches? Fragt plötzlich Mirkin überhaktendig den Futter schreit. Das erste, glaube ich, bei der du ändern deine Beschäftigung. Die Beschäftigung, was du hast, die rausgekleben. Ein praktizierender Advokat ist nicht sehr zugepast von deinen Fähigkeiten. Denn dir wirst mehr machen von deinem Leben, wo sich versteht, Dir wird uns geben, so viel noch den, für die wir sich verbinden mit Jinnitschkan. Es ist Gornitschkan zugepasste Profession. Und sie ist euch nicht von dir. Du darfst reinkommen zu uns in der Firma. Wir wollen dich bestimmen für eine Vize-Vorsitzende mit einem jährlichen Gehalt. Es wird dir geben, eine Möglichkeit zu führen, ein Leben, wie Jinnitschka da war. Keine Sache haben, was du nicht tun. Wir haben gute Prokurrenten, dir die Menschen am wohl oder sitzen Geräusch halten mit der Datei verständig sich mit unsere juristische Konsulenten das werde ich machen umbanking das wird er geben eine Position anstellen in der Gesellschaft wo es jeder einer dabei du wirst vernämen aus mein sehen es werde euch geben macht Menschen wollen sein, entertainig zu dir. Du wirst dich bedarf nachher umsehen, wegen einer Wohnung, einer reichen, vornehmen, erstklassigen Wohnung im Stuhl, einer Sorgen, wie du deinen Engländer willst, oder einer Moderne. Dein Engländer hat nicht gewusst, wie du, kann er herumlaufen und dir einschaffen, antiken Meibeln. Du wirst bedarf nachhoben um dein eigenes Automobil, Ferd halten eigene, wie er soll meinstig. Ni nechke, werd ich reinziehen zu dir in dein kavalier's Geweinen, was die host. Sie hat der Vater von dir Adolf, wie sie so kannt zunem mit Freind und sich nisch badaffen schämen und sie hat es recht zu so der Papneuer und du euch mein Sohn, nicht um seist dein zweite Arbeit in ungesammelt vermeigens und dein Futer hat sich mir viel weiter rot gekannt. om mit got's help es im galungen a er bsund zu bleiben a sein sohn soll genießen davon a sein sohn so glücklich sein denkst du patte als du es gleck a reich haus zu einem gast bella geben wie der schafjahr kadern da halt mir können zabesser verwundert geworden auf der frage von, um und verbracht sich um mit der penstmei wisser rot rot genommen von sein nus in der hand hat er gegeben macht zum kellner der hat sich der nähnt mit dem pain als soll nicht stehe noch dem wird der kellner hat um gerüderer abgestellt den weißen graf mit de gleiser auf dem tisch hat dem der rauter nur gerufen mit servieren de fisch kannst du warten bis wir im begraben stehe nicht you have reached the end of disc 6 Please go on to disk 7. hier hab nur wis geherd noch eins von unsere redende gebücher rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und baneit durch ein jidischen bicher zenter in amherst massachusets das druckrecht geherd zu der jidische volksbibliothek und dem jidischen bicher zenter der koordinator von dem projekt ist jordan kutzik dem museekrat geschaffen hankus netzki As ihr wollt, Herren, noch redendicke Bücher, seid das euch gut und habt ein Guck auf unser Webseitel auf www.jiddischbookcenter.org. www.jiddischbookcenter.org Ich bin Jesaja Schäfer. A schenem Dank waren zu hören sich. You've been listening to another of our redendicke Bücher, Jiddisch Talking Books,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 For reading the beverage I'm Isaiah Schafer. I shine him dank. Thanks for listening.